kwa kozi waislamu wote kama tum inshallah tabarakataala kwa niacha mungu ndio nyekufaulu wa imani allah tabarakataala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati eni mliamini mchene allah hakika hasa yakumsha yani vile vile hiyo ishe muslimu mpondani katika mema kesho allah hasa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 Omar ibn Abdul Aziz zimezaa serikali ya Islam ya khilafa yeye mtu yule mtu e, kazi yake ni hii wakati uislamu btala asem unataliwa na uislamu ile serikali ya Islam unatala duniani kama ni kiongozi wa kimwengo yeye mtu kazi yake na yangu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 katika vivyoote vile ifu katika uislamu wadini al-haqi uislamu ni dunia ya haqi yeyote yemepata ambayo hapata uislamu ameangamia na amepotea na atapata athara siku ya kiyama lakini lengo la dini hii haishii katika kusali peke yake haishii katika kufunga ramadhani kama ilivyoshapale Allah anasema kutawala bidhi zote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 Kama kwa maana wataendelea kupigilia vita Islam hata yaruduku an dini kum istatahu mpaka kutuelekea katika dini yenu kama hilo wataliweza hii ni Qur'ani inaeleza kama kafiri wataendelea kupigilia vita Islam ni Qur'ani ndiye inaeleza hicho kama Islam unapigwa vita na makafiri kwambeni bali baa sasa hatari iliyokobele yetu nitagusia zile baadhi ya mbinu ambazo zinatumika kupigilia vita Islam mmoja wapo ni mambo ya utandawazi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 Aya za Qur'an ambazo tunataja walau hivyo kwa sababu atachukia lazima tukutane kwa pamoja sisirikiane kwa pamoja sisi ni wamoja kwa hiyo kuna sala la dini msoto lipo katika hadhi ya kimataifa katika maeneo mbalimbali kitaifa kimataifa lipo na kitaifa lipo kwamba yeta maumoja yatumika majina mbalimbali umoja wa amani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 baada kutokea tukio la ulipojele September 11 lile kule America katikabali World Trade Center lilipolipuliwa ehe Bush akatangaza vita msalaba akasema hii ni vita msalaba na moja, moja pasina pasina kwa moja basi kusubiri ushahidi pasina na kushuhuru kwenye tena kupiga wapi Afghanistan afu izote kosa kupiga kwenye ni magari kwa hiyo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 al kadhalika na maini mbali maneno katika kaskari hii, ni islamu na nabi wanaangamizwa kwa, kwa sababu ya dunia lakini atapigaje lazima ajitie katika mamvuri. hawa ni magaidi anajificha katika kote la ugaidi wote ni magaidi matukio mbalimbali mbali matokea watu wanaoua wanaangamizwa hebu angalia kama wengine wanabasema kama katika division, definition ya ugaidi kwa wanasema ni istimalu al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 kwa watu wanaangamizwa kwa sheria ile sasa amerika ili afikie malengo yake ya kutengeneza ugaidi kule iraki amerika analipua misikiti ionekane kama nani waislamu naikuwa misikiti mara mbili mbali ana tamafigira wa furugo nikani kwa jambo kama hilo pia kadhalika kwa kasumika watu madhalali wa ugaidi anataka je msikiti ya akaungana na vijana jamaa waislamu tunaangamizwa lazima tupambane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 Quranika sura Al-Ahzab إن الله Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy, ya ayyu alladhina amanu الله alayhi taslima. على, على محمد ala Muhammad wa ala على Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali محمد innaka Hamid Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamid Majid. Ngozi wa Islam, tuna viongozi litangulia mahalifa kina